Добра вона чи ні? Гаразд. Хай буде по-вашому. Я Макс. Я їду в купе із з цим чоловіком вже досить довго. Але навіть не знаю, як його звати. Він весь час мовчить. А я весь час розмовляю. Розповідаю про своє життя. Хочете послухати? Питаєте, як його звати? Я сама не знаю, як його звати. А він не знає, як звати мене. До того ж, він не зовсім Точніше, зовсім не людина. Це мій чоловік. Ми одружені майже 28 років. Він, мабуть, Бог? Точно, я так і думав. Не дуже смішно. Ви не вгадали, зовсім не Бог. Але про це пізніше. Спочатку розберемося з іменами. Я сама не знаю своє, а він своє. Вони нам не потрібні, бо ми ніколи не кличемо одне одного – «У нас адреси. Ми листуємось. До того ж він глухонімий. А ви сліпа? Так, я сліпа». Вона швидко скочила на верхню полицю. «Кажіть, кажіть. Легко сказати. Пробачте за тавтологію. Краще дивитись крізь скло у темряву, шукаючи вогники чи зірки. Які адреси? Весела подорож». Чудове товариство. Цей гуркіт. Були якісь істоти, що винайшли мамонтів. Потім мамонти знищили тих істот, а самі винайшли людей. Люди знищили мамонтів, а самі винайшли комп'ютери, а згодом і інтернет. Інтернет знищив людей і винайшов вірус, який знищив інтернет. Потім той вірус винайшов якихось істот, які знищили всіх вірусів. Нарешті ті істоти знову винищили мамонтів. І так без кінця. Моя, моя, Леся не відходила від комп'ютера. Цю казку я придумав спеціально для неї. Я кликав її, як відьма кликала Івасика Телесика. Івасику Телесику приплинь, приплинь до бережка. Моя красунечко, Моя. Красоточка, майкрософточка. Той перший раз ми не рахували за змовою, просто зробили вигляд, що нічого не трапилось. А нічого не трапилося. Чого робити страшну історію кохання з однієї ночі? Гаразд, Максе, я все розумію. Комп'ютери, інтернет, віруси. Але скажи, як мамонти могли винайти людей? Це ж казка. Для таких, як ти, не будеш багато працювати, перетворишся на мамонта краще на собаку. Так, один мій товариш казав, що краще бути собакою на Заході, ніж людиною в Україні. На жаль, собаки не тямлять у географії. Тоді б вони знали, що Франція там Леся показала рукою на південь, їм куди як легше несанкціоновано перетнути кордон. Якби я була собакою, я бігли б прямо до Парижа. Хочеш за кордон? Мошу. Повинен зауважити, що жінки і собаки щодо розуміння географії відчутно схожі. Ні дідька не знають навіть у рамках шкільної програми. Столиця Іспанії, швидко, Барселона. Сама ти Барселона. Мадрид. Але Барселона – це теж в Іспанії, тобто відповідь для дівчини зовсім непогана. Ти добіжиш до Ейфелевої вежі, там тебе схоплять і пустять на мило. Собак уже давно не пускають на мило. В Європі живуть гуманні люди. З чого ж тоді роблять мило і куди ховають забитих тварин гуманні люди? Не знаю. Мабуть туди, куди і забитих людей… Приходь до мене сьогодні. Не прийду. Був квітень. Чудовий квітень. На деревах були зелені листочки, небо було прозорим, у повітрі пахло любов'ю, а вона не проходила. Це була така несправедливість. Макса, якби ти знав, як я тебе хотіла взимку, прямо тут, на столі, в офісі, до болю у щелепах. А зараз не хочеш? Я не прийду. Лесю, Макси. Фактор.